Таж ні, було глухо довкруже мертво, як і в Язвинівському потойбічі. Йосафат вихопився з беконівської наміни на царину і полегшено зітхнув, побачивши боднарівські хатки, які з Риму постали перед ним, ніби ніколи тут не було пожеж, і Язвинівська моторож здавалася йому тепер сном у вісні. Він побіг до села. Перелітав, мов птах, через перелізки і мочули, заглядав до кожної домівки та заставав там чужих людей, які його не впізнавали, не признавали і мову його не розуміли. Вони існувалися, мов примари, і зникали з очей. Тоді Йосафат пішов на свою Босню. У саду діда Федора стояли рядочком, як і колись, вулики, там в них не було бджіл. Він заглянув на Шанкарукове обійстя. Там і досі стояла глибока криниця, біля якої блаженне Юзю, незапам'ятні часи правив у своїй молебні. Заглянув у цямрину, проте на дні не побачив срібного кружальця. Криниця висохла. Йосафат обійшов у село, заглядаючи до кожного подвір'я, до кожної хати. Та тільки розминався з німами людьми, які не хотіли з ним розмовляти. Бо його мови не розуміли, і ніде не побачив ні листів'ячого чи того горобиного гнізда під стріхами, на жодних воротах не помітив свяченого йорданського хрестика з китицею квітів, з жодної хати не повіяло на нього запашним духом свіжоспеченого хліба, і ні при одній хвірці не стояло замаяне биндами весільне деревце. На тополі біля гаврилишиної стодоли Обсипалося патича з покинутого ленечого гнізда, вікна в домах холодно дивилися на світ, хто ж то збудував нове село на пожарище, таке саме як Боднарівка і мертве. І тоді згадалося Йософатою нічне свірчання цвіркуна, ганненій хаті, і жахнувся, і він догадки. Село не згоріло, тільки спопиліла в ньому правічна пам'ять, і немає більше в буднарівці домовиків. І бузьки не приносять сюди немовлят у сповиточках, і ластівки не вістують тут весни, і вірні своїм стріхам горобці не витримують більше завірюшної зими, і не співають в селі ні гаївок, ні колядок. Дівчата не водять купальських хороводів. На толоці не бавляться хлопчаки у свинки, і вереску їхнього не чутно. І висохла жива вода в криницях. І рода Наталки Слобідської, яка цвіла в потоках, немов ромен серед царинних трав навіки згасла, і мова пропала, вигоріла в селі стародавність, і нині вона мертвіє під небом. Йосафат заплакав з горя і прокинувся. Швидко одягався, немов поспішав на поїзд, вийшов на подвір'я, під жуліпцем, з якого стікав холодний струмок, промив очі і потім довго прозирав ранішню імлу, крізь яку проступали образи голова того Грегота. Лінія гір горбатила до окруж низу вини, оперізуючи її потужним заборолом, і подумалося Ісофатові, що Совітом не так легко було здобути Космацьку Республіку. А скільки люду тут упало! Добрався до його серця жаль, якого ще не мав учора, поки не побачив у вісні тих, що впали, і вчорашнє підленьке слово марно. Вже не вертілося в свідомості, оправдовуючи власну байдужість, власне безпам'ятство, він спогадував тепер вихолищене від пам'яті село і схожих на нього німих людей, що забули власне білі, мучили його сумління за боєгузтво перед любов'ю, яка важиться самим життям. Інвектив і примар. Із підсвідомого сну пострелили в цю мить його свідомість і проявили в пам'яті нині вже неіснуючих людей. Якщо вони так вільно розкошують у підсвідомості, то мусять дотикатися своїм незримим існуванням до живих і тривожать, ранять і застерігають. Та ж немарно змагалися тут герої на життя і смерть, якщо продовжують своє існування в людських душах і серцях, як ідея. І вже знав Йосафат, що віднині відстоюватиме перед самим собою думку, що не романтична легенда творилася в часи боїв ОПА, а незалежна українська держава, яка, муцуючись з правічною силою, стає сьогодні на ноги і просвічується пам'ятю у пройдених віках народженою. І подумав теж, що їм з Мироном варто податися на грегіт, відшукати грод, в якому вони ховалися від граду, знайти потаємний вхід до печери, до роками скніли, молодий партизани, дівчина в кептарику.